Berrien tenorea zurekin, Bernadet Argain, eta Ipar Euskal Herriko egitura berria, eztabaidan. da behidan. Batzuk elkargo bakarra ez nahi, beste proposamen bat egiten. Prefetak segidan orroita azidu zoinden erabakitzeko bide da huaiko proposamena, edo espadu gehiengorik, berak do beste bat eginen. Departamenduko kontseiluak ikastetxeetarako autobusentzat parte bat burgasuen gain ezahin ahi, sozialistenzat herritipietako familienzat kargabat gehiago, otsailaren emezorzian busi eta boskatzean trenkatuko dute pauen. Bilta garbi sindikatak ondakin eta xautze debaldetaikoik gabeko lur labela lohtu du, uran, urunago joan haiz ondakinen murizketa gizarte eta lan munduari edatzeko sedea du. Prekaritatea lanean salatzeko korika bilbotik Barcelonarat joanen dalazter, sorzion kilometra herri zerri gaurko jendarteko arazooren berri zabaltzeko. Eta Aroa katzalin denbora txaga egon ikuste. Be ba, txaga beneen ez da baitezpa da euria izanen damainina euri, euri, da, euri auulakala ere tzenbaiten intzuzte gaurko atertze pas, atertze batzuekin eta bizita patatuei guzkirik ez haize aulakufatzen du, mementoko behatzik gradko temperatura eta temperatura gorenak ham inguruan izanen dira.! <t> <txarra> Eskoleriiko Biharko instituzioaren inguruko debateak bateak edo inagosaldi bat bildu du joan den astean, HEP edo Ipajadeko elkarko bakararen proietoa onartzen ez duten hautetxeen kontrako proposamenaren aurkezpenarekin. Joan den astelehenian raganden hautetxeen Kontseiluko Bilzagian prefetak bere iritzia plazaratu du. Joso bidartetek eraiten dauko zuin izan diren pondu nagusiak. Ez da proposamen bat edo beste baten hartian boskatuko aldiberian. Prefetak segurtatu duenez eta egin molde horroitaraziz, gaurigun autetxiek lantaldeetan aztertzen eta barnatzen duten elkarte bakaren proiektua da, boskagai izanen udaberrian, Galdeari bai edo ez erranez, jenden erdia ordezkatzen duten erriko etxen erdia ados izan beharko dira, onartua izateko. Sekulanez bada onartua ez duela bortxatuko, autetxen erabakien gainetik ez dela pasatuko, berriz ere du, eta beste proiektu bat berriz presentatua izanen da, baina hori ez da be plana izanen, hamar erri elkargoetatik sortziterat proposatzen baitzuten kontrako proiektua presentatu dutenek, Hori ez dela molde hortan izanen eta iru edo lau herri elkargu baino gehiago ez dela proposatuko azpimarratu du prefetak. Beraz, azterketak egin beharko dira horre, fiskalitatea berdintzeko bilduko diren herri elkargoen artian eta kompetentzia partekatuak ere zoinote diren argitzeko. Eta gaur egun diren herri enarteko sindikatak ere gutituko dira laragoit hama bostetik ogoi batetarat pasatuz. Beraz, kastru guzietan dena den aldaketak izanen dira oraiko herri elkargoetan. Eta gai hortaz, Bilza Republiko bat izanen da aratsuntan, batera plataformak antolatorik irulegiko xalan aratzeko zortziak eta Patrick Dalen, Baionako suprefeta Baionatik abian, atzoko frantziako ministruen kontseiluan, postu behi baten zat izendatua izan da, bretanean, hango prefetaren ordezkari izaiteko defensa eta segurtasun sailean. Kesua sendizen atzo ere pauen izan den CDOen batzordearen biltzaketik landa. aldaketa eta guti, uai artea ipatzen zenari, batzua aipatzeko stibarreko eta atxamendibeko eskola elkargoetan eta joldin posto erdi bana gehiago ukanen dute Euskararen zat. Bastida eta espeletan postu bat galtzen dute Frantsesian, lahi postu erdi bat Frantsesian badute eta lahi beti Euskarako posto erdia mea txatua eta Santa Grazin ere postu bat frantzesean mea txatua bainan hauek sartzeko hauk nombriaren arabera ikusiko eta Barkosieko eskolan bi posto erdi galduko direla erranik izan zaio atzo Jean-Marc Barantol erriko hau zapesari, baino lehen Pierre Barriere ikuskariak eta Olohoneko suprefetak baiestatu dakote, haur guti egizela eta aterabidea zuela beste eskola batekin juntatzea, edo klase bakarrian egoitea, eta beraz, Barkoiseko kontxilua eta burrasoak biltzekoak dira, erabaki baten hartzeko eta antusen atzo, bergion bat burraso eskoalehi eta biharnokoak bilduziren paueko prefetura aitzinean biltzajearen mementoan salatzeko eta ez onartzeko beren eskoletan klaseak kenduak izan ziten. Hora jartio, urridik zen eskoletako autobus zerbitzua pagara zinailuke departamenduak sartzeti goiti. Heldu den hotxailaren emezorzian buseta bozkatzerakoan trenkatuko dute, eta nagusien den eskuinaren proposamenak eztabadak sortzen ditu, Karin Etxeberri. Arrazoin ekonomikoak aitzinerat ezagiz egina izan da proposamena departamenduko kontseiluan. Berzalde, departamendua zerbitzu hori kitoik egiten duen azkenetareikan dela, aitzinatzen du nagusiengoan den eskoinak. Hanik trondai zentru eskoineko autetsia. Denak emadakute, eh, hanitz eh, eh, xosa falta dela, berdela xosa harrapatu, eta guai hartio eh, bakarrik hauza eh, bezek zuten eh, eh, pagatzen aurendako ordion dut. Eh, departementoak eta kogarraioak e, bario dute 8-2 milion urte da Eta o, wala, hori bizizik gariota. Horai hartio urririk zentzerbitzu baten mugiztiak, baztergeetak sohle zazkela jalatzen du oposizioak bereziki barne kaldeko familieek begira. Marri Cristina Aragon, autetxe sozialista. Zanteroz, kanem, sur le... Dudak baditu, proposamen hunen zentzua iberira, alde batetik, barnek aldeko familieen kaltetan izanen baita, alainan jirikuneetan gara joan kompetentzia jiria kartzen du bere gain. Hor zinez, departamentuko baserri alde osoa lehetaike unkitua erreforma unekin. Berzalde eskoinak aitzinatzen duen argumentuetan, batzuek zerbitzu hori ez dutela baliatzen aurkitzen da. Dabe ezte gauza bat ezen ere euh, autobusak omen usu... Utsak ziren, bakotxak uzik zelaik, uh, gero giletik aizamek usu bere ototipiartan zuten eta giletik uh, bere aurra ere maitean bakotxa bere etxetik. Eta eran nahi du, gala, uh, autobus horiek usu utsik debaldetan aizela eta kari hozela servitzu hori. Kasu hauek salbuespenezkoak dira oposizioaren dako. Bintzun usu. Zigor batz da, emaiten duten argumentoan, burasobatzuek autobusan izena eman onduan, berek omen dituzte eskolarat ere emaiten. Gertadaike, baina hordion zertako behar luke departamendu osoak horda hindu batzuengatik, espen Bertzen manera batez behar pentsatu. Jakin behar da eskoletako garaioen kompetentzia departamendutik eskualderat pasatuko dela elduden urtean. Eta eskualdea iduriz urridik atxikitzearen alde li taike. Atzo zedeoen batzordean ere boskatu dute, beren ikusumoldea emeiteko hortaz, bost pagatzearen aldea gertu dira, eta emeetzi kontra, otsailaren emezorzian orai trinkatuko dute, eh, Paueko kon Departamentuko Kontseiluan busetaren boskatzean ahate azlek igurikatzen zituzten eta azkenian laborantxaministruak atzo agertu ditu ofizialki ahate griparen kontrako neuriak. Laborariek azkuntza guziak maiatzaren biko hustuak ukan beharko dituzte, berantena apilaren emezorzitik maiatzaren amaseiera testa kabala behirik sartu beharko etxaldetan, lau haste horietan beharko dira dena garbitu eta xanotu, maiatzean izanen dira kontrolak eta gero ahate tipiak berriz azten ahalko dituzte. Ondakin eta xautze inutili gabeko lujaldea bilakatzeko tanda ipar eskualegia ekologia ministeritzak bilta garbi sindikata izendatu du label berezi hori eskuratzeko marga forestie. Elburua ahal bezain bat partaide biltzea garapen iranko alderan egiteko. Behonako merkatalgan eraikuntza enpresak, hiri elkargoak edo teknologia guneak elburu berdinarekin eginen dute lan ahal bezain ondakin eta sautze gutxi ekoizeko eldudiren lau urteetan. Elburua lortzeko ADEM edo ingurumena eta energiarako frantxes agentziak Biltagarbi sindikata lagunduko du, bai diru mailan, bai teknikan ere. Martin Bizota Biltagarbiren lehen dakariaren zat, bateratu behag dira Elburua lohtzeko. Il y des interactions sur le territoire qui son le monde des le monde du commerce, le monde sportif, le monde kulturel, les citoyens qui interagissent. Interakzioak badira uh... e et go de lur mailan merkataritza nekidolan eta importantea dena da parteideak ideak mobilizatzean elkerrekin lor tuko baitugu de Chafiori parte de gusia ke bildu dira leen eta espero dut lor tuko dugula egiazko kate bat sortzen. Ils étaient vraiment tous là et c'est encourageant euh, pour l'idée qu'on va arriver a faire une véritable Ekonomia zirkula garen eredua, segitu nahi dute, janari sautzeak mugatu, ekai bertziklatuak erabili merkatuetan, BTP edo bastimenduko zaborentzat ondarkintegiak sortu hainbatek intza, ingurumenaren zaintzea, gure gizarteko ere muguzietan txagarazteko, Baionako merkatalgan barak bere ejula ukanendu ere, peho olagarai goazen uh, klosteraren inguruan uh, plastikasko papera edo eh, ondarkinen baliatzeak nola kudeatu, nola kontrolatu uh, gauza bera surf munduan erruzimarikin uh, ustarturikin, da elkarte horiekin lan egin. Empresariek badute zer egin, bai eta ere hoien inguruan diren beste elkarteak, haute uh, txiek uh, bai dan ere badute zer egin, enpresarien sustengatzeko Eta hortan gira, hortarako 2005 urte ondajean, biltagarbiren ere muan, ondakinen euneko idologeita amaja bertziklatua, kompostan emana edo energia berriztagarrikisa erabilia zen, elduden urtean, euneko laro gollera LCA, espero dute. Eta zero ondakin zero xautze labela lekoan jartzeko maiatzaren ondajean partai deguziekin egin lehen osoko biltzakia. Eta hotxailaren emezorzian bilbotik Barcelona da... ...zorzion kilometra prekaritatea lanean salatzeko korrika antolatu dute... ...idea Espainiako telefonika enpresako langileak egin greba... ...luze baten ondotik sortu zen... ...prekaritatearen kontrabatzea beharrezkoa delakoan... ...ondarribia eta irunen ere atxikimendua bildudu... ...koreskales korrika prekariua eh, mogimenduak... Eta jobian benza etxeto baiionako entrenatzailea gazttua, lau partidadetan debekatuaako zelai bategian izaitea martsuaren amaabi arteberaz eta hori miagittze eta baiionaren arteko derbian joka ari izan ziren jokolariak, Benza etxetoku kantsoen jagerarentzatukandu gaztiko hori, bestalde abigon taldeak bost mila euroko agamanda ere pagatu beharko du Baiona eta miagittze bi taldeen arduratunak diziplinar la comisioniaren aitzinerat dei tu accidente atzo Hala bestedik ez eh, horiek ziren hemengo berriak eta segituko dugu orai nazioartekoekin ekin konstituzio ere formak lehen urratxa egindu. Asamlada nazionalak onartu du lagialdi egoera konstituzioan geitzia, horrez gain franziako egitartasunaren kentzeko proposamena ere, lehen urratxa egina bada ere, bide Lucia du egiteko lege proiektuak, senatuako onartu beharko du ondotik berriz Asamlada nazionalerat itzularazteko. Laurent Fabius, frantiako atzeri ministroak, dimisio emandu. Kontxeillu, konstituzionaleko presidente izaiti ez, keini dio François Hollandek eta un hartu du, erikontruz campo, marchu hasta peñan hartuko du presi engoa. Nigeriako, ieslariena kampa likubatzean, berrionta amekan laguntz, hil dituzte, bi atentatu suizidioetan. Beho goita ameka hil eta hirutonetem kolpatu, atzo goizian gehtatu da, ustez bi emazteek, beren buruak zapartarazi dituzte akampamenturat sartu ziren gosaria banatzen ari zelarik, boko aham talea jo dute Erdoganek estatu batuak hitikatu ditu siriako kurduak laguntziagatik Galdera hau eginez, gure aldean zistea edo erakunde terroristen aldean Erdoganek estatu batuak leporatu die eki alde urbida odolputzu batean itutzia ez dituelako Terrorista izendatu milizia horiek eta PYD batasun demokratikoaren alderdia azken hau da siriaren barneko kurdistanen nagusi den indar politikoa Ez tabaida luzen ondutik Portugalek adopzioa honartu die Bikote homoseksualer. Eskerreko gehiengo berriak oren alde egin bazuen ere Carvako silba presidentek ontserbadoreak bere betoa ezarri zuen uh, duela guti eta dio besteak beste adoptatuaden aurrari kaltegin diezaiokela Bikote hetero eta homosexualen arteko ezberdintasunak dasunak ez bai da izan dira asteuntan asablandan, baina adoptio homosexuala onarturik izan da eta konstituzioak ez dio berriz baimentzen betoaren ezartziak abako presidenteari.